بسم الله الرحمن الرحيم و اما نو الثاني بما يستباحه مع كيان السبب وترخي حكمه كفطر المريض والمسافر يستباحه مع كيام السبب وترخي حكمه فيهما داوس بل ذکر کای مخ کی قسم چې کم ذکر شتا سو غی دل چې د عظیمت حکم عظیمت د پاره چې کم دلیل محرم او ام مکمل موجود او حکم هم سو موجود د غریب مقابل کې چې اسان حک راته رخصت او اجازهت ویل کېده دل تک هودمر کا درکار دی اغه لګ راکته شپه دي باندې درخصت اطلاق دغه په نسبت باندې کم ده اگر چرشت وی وتسید مقابل کې عظمت حکم شته او چې مقابل کې کم عظمت حکم دې ګران حکم دې بلا عذر حکم دې مد اغه دلیل خو دلیل ای دلیل خو شته خو دغه دلیل سره چې کم حکم دې هغه هغه ټیم کې نشته هغه شریعت دبل دلیل دوجینه رستو کړي صحیح شه نکه د بل دلیل دا وینه دا غټیم نه حکم راستو کړی مقابل مخالف کې چې کم حکم را لې رخصت رخصت ویلیکي صحیح شو او دا رخصت اسانتیاش ته په بنسبته الی العزیمت د عزیمت حکم لې پیل العل نشته صحیح شه کنه نه پدې د رخصت اطلاق سید زکاظمت حکم چلو پیل حال هغه خو دشتا خرڅ ته خوښتا راستو بل ټیم کې چې مکمل او مریض مسافر ته بل ټیم کې غزار خباله اگر چه په الحاله سبب د اغه سبب او دلیل موجود دی خو حکم په الحاله نشتا صحیح شو او رست نو عظمت تو رخصت خو ته ویل شي زکه حکم کو اوس نشتا بیا صحیح شو په الحاله موککی نشتا او چه په الحاله عظمت ولم حکم ایته رخصت ویلیکي نو کامل رخصت دی د ویلیکي اودا کامل رخصت نن په مرتبه کې کم شزه عظمت خو شتا خو دیته کې نشتا رخصت شو شذکه عظمت ولا حکم پشتو شتا اگر چه په الحال نشتا نو رخصت خو په مقابله د عظمت حکم کې د ګرام حکم کې د بلاعز رخوا کوي کې په مقابله کې عذر ولا حکم, حکم تسوي ا رخصت وي صحیح ده غیره لپاره به اوبو مثال وبښو به نو مثلا بادشاه وا غیات ذاته څنګه د عظمت لپاره دلیل وي صحیح څنګه نو د رخصت ته دلیل رخصت په کیا سره نصاب پرونی سومره مثالونه کیږي د غیره لپاره ګرهي دلایل شتا دا شو د مکره د پرواج د غیره پردلشت الا من اوکرها صحیح شو د ایمان د پر الا من اوکرها وقلبهم الا څنګه تم نستره صحیح شو د سترار ولا د هغه ټول د پر دلاله شتا صحیح شو دا دا دا دا شتا من د امن کو من کرن الا لم یستطاع عدم استطاعت ولا دلیل شتا د کټول چکم رخصت ولا احکام ترشی غی د غیره پر وګ دلاله ویسن چې د عظمت د پرسوی دلیل نو وخت کی؟ زان لے تاریب کی د نو, نو عسانی ځان له تاریب د رخصت تاریب حمتلقا شوهره خو د نو عسانی تاریب کی وا نو عسانی هر چی د رخصت نو عسانی دی چې هغه حقیقتا رخصت ته خود کس نه اولنه په مرتبه کې لګو کم دی په ما استباحه د ما عرف له یو استباحه چدې اباحت کول شي ما عرف له رخصت ته هغه حکم د رخصت ته جو استباہ ہوچے دا بندے دا پر عباحت پر کولشی ما قیام سببی سرد کیام دا سببنا سببنا مراد خکم دلیل لے سرد کیام دا سببنا حبرمزین ترالا ما قیام سببی لکدلتا که سبب اغشو دو شہر دے پا من شہده من کم الشہر فلیسن سبب موجود دے وقت موجود دے وقت سبب دے او خطاب موجود دے صحیح شکرن نو سبب اشتاخ خطاب د دینه مؤخر مخا... به پیده ته منیه منخر حکم زکه متراخید ما کیا مسباب سرد کیاند سبب سر نه کیان لکه اند مثال کی دروجی مثال دی, دی دا او یچ دلته کی سبب سه شه مسافر ده سفر ک یا مریض ده در رمضان په میاش کی مریض دی او در رمضان په میاش کی څه کوي سفر ک یا شهر موجود دی سبب موجود دی هو وترہی حکم ہی او دا کرنګي د عذر زوال د وجنا حکم د عظمت عام متراخید فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَامٍ اُخَر وَعَلَى الَّذِينَ يُتِّقُونَهُ اَا كَسَانْ كِي مَسْلُوبُ تَعْقَدْتِي صحیح شکا نا نا نا داغا پریده داغا مساله دا داغا ساشی دی آیات نا بس داغا یو آیات راواله فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَامٍ اُخَر محکم متاخر ده نپتا اول اگه دا چه سباب دی پارم دلیل شتا او د عظیمت <متحدث> چه کم حکم دی متاخر دی داغیره پارم دلیلو شتا حکم د عظیمت متاخر لی که فطر المریض لکه دا رخصت چه دا مثال د رخصت تا پاره فطر تولی که رخصت اوس دتا رخصت ورکڑا شریعت فطر المریض د مریض روجه معطول شو و المسافره اده کرنگی دا مسافرسو روجه معطول شو إن كنتم على او كنتم على سفرين فعده من ايام كان منكم على سفر فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى فعليه عده من ايام اخرى قزاءا صحيح انا ما زي ببركه ده دليل رخصه ده حكم ده رخصه ده فطر عزيمه شو روجنيسل صحيح سبب اشتاء او روجنيسل عزيمه هو فعل عن چې د سفر پر ختم شي او مرست نه ختم شي نو بیا بده د اوجا نیسی چې تمور ته ملو شي اوس هغه په الحال مست مقابل کې رخصت اسانه ولا حکم راغې د عذر د وجنا د مرز د وجنا او د سفر د وجنا او اوجا مونیسه افطار وکه نو مثال پښکین د فطر د مریض او د مسافر شو استباحه چې د فطر د دې لپاره مباح ګرځول شي صحیح شو ما kia می سبب سره د دې نه چې قائم د سبب د عزمت عزمته تلیکې سبب ده عزمت تطارا وترى حكمي او حكم د عظمت متأخر دي بیا دل عظمت زمي راجي کي وترى حكمي او حكم د عظمت سهيره متأخر دي که د عظمت ما دلته ک تاسو اگر رجع خل له نهم سيد اورلن انکه پردي لک لک المحرم للفطر حرمت د فطر حرمت د فطر عظمت ته پروژه کې عظمت حکم داده شروع نه او رخصت را لجمع ماته دا نو دامن یې او دا د دوو حاصل یو د عزیمت حکم دا دی چې روجه بنیسي نو نهما تهیې د دوو حاصلشي دی د عزیمت حکم دا چېروه او رخصت را رخصت دا چېرووجه مننیسه او کهدا چې عزیمت وله حکم دا د چې روج ماول حران دي فمن شاعمن حکم دی ف یسم او د مخالبل شي د ماولله حراي نه عزیمت وله حکم پیل حال متاخر د پیل حال سره بر مطول حراو او دل تک استار پار عزی... رخصت و حکم راگج استار پراماتولو جائز دی صحیح شو نده ناکت لان ده حکم لکل ان دوالا عظیمت و حکم دوالا غستوالشه نیسل واجب دی رخصت ما تک او نماتول واجب دی صحیح شو رخصت مقابل کراول استار پراماتول سشی دی مباغتی او جائز دی صحیح شو نو وچه ربا ما, کی ما کیان سببه سرد کیان ده سبب نه ده پار ده حکم دمعازیمت وطراحي حكمي او سرى تراحي د حكم د عذبتا په حماطه د دوال شرطي ولعذا صح الاداء او د دي وجنه چې حكم کله متأخر دي نصح من الاداء منهما سيدا ادا د چانه منهما ولهاذا ام د دي وجنه سبب موجود د دعوتو کې لوجود السببي ولهاذا ولوجود السببي او د دا وجود د دا سبب نصح الاداء تل حال سيدا ادا من عمد د دوالنا يلك اداه شريعه مؤخر کله د دوازر د وجنه که سبب موجود دی کنه چې کله سبب موجود دی نو لحاظه کدی نو کینوی د وجود سبب د وجنه په حال دی عجوب ادا کولش شي ولې عظمت عمل کول شي ځکه د عظمت سبب سره موجود او شریعت د دوه سولت د پر مؤخر کړي او چې کله سبب موجود دی نو کدی په عمل کوي مریض په مرز کې نيسی یعنی یا مسافر په سفر کې نيسی دا کفري رځه ولهذا اجتوجت دو سبب نسخ الاداء سيد عدمهما دجوالا فعل حال وسر لي كه ولو ما قبل ادراك عده من ايام اخرى لم يلزمهما الامر بالفديه دبل ما مساله ذكرت دي مساله من زمان پوکه کی مناسبت باندې من زمان پوکه کی حكم دينه مؤخر دمرکه اوي او حكم دينه مؤخر د بل تم دي ترجمه لاويل شريط جنور رزق مرض پر مرض کې مرشد ته کې ملاو نشو مسافر در رمضان میش کې په حالت د سفر کې مرشد ته کې ملاو نشو لہذا د باندې رو جنښتا نو چیروی په د باندې نشتا متقدر پدیم نشتا په د باندې ته جام کو ورثه ورکه د وصیت کې په د وصیت باندې ادا کولو نشتا, نشتا. زکه شریعت چې تنور لازم ملاو شي اود تنور لازم ملاو نشو او ځان کو یکا د مثال د سفر نارغه د رزی ملاو شي درمزان نرست او د باندې پوره میشي نو د دې درو د پیډي اشتا دوه ټیم ده تملاو شو او دبا کله وښتو نشته یا مرز والا پوره وږي کزا کړه میش درمزان نرستو درې زخه ژوندې او سې ور وږي نسلېږي نو درې را دې ټیم ده شو وښې نو د دې درو فديا او وصيت شتا او د نوربي نشته امرم ځه تراله مدا تفيف دای دا باندې کیچ حکم متأخر ده نمشته په الحال د جین پرو مت میلا شو نه ده پ حالم د باندمون د میلا شو حال پوله او میلا شو نهلحه په دبانندې اسشیمو نشته ولاو ما ته او کو شد مریض او مسافر قبل اذا عددة من ام من ايام آخر مخک د منندلو نه نرو غله د قذا د پااره منخه لکذا نور رانا د پره د قذا نوله ظم هم لاظم نه ددي مریض او د مسافر ته المر حکم کو ور ساته اوکه المرو حکم کول ورساو تا بالفیدیتی په با پیدیا بانی و حکمهو انسو محفظل عندنا لکمال سببی اوز دیده که عظیمت تو اولاد عمل کول پا عظیمت بانی اولادی اوکو پر رخصت بانی سو شیر اولادی عمل خوب دوارو کول شیزه که عظیمت دا پر سبب شتا او رخصتهم شرعیه تعیدت من ایام اخیر دا غی دلیلښت رخصت تمشتہ نو رخصت ملاوده او عزیمت سبب شته پيوانه مال کول شي خو مساله د دا دان ذکر کئ چې په یو کول شي په بل نشي کول په دواله باندې عمل کول شي خو افضل په کې کم یو دی خبرانځه بالله د مساله را ذکر کئ نو د دوی زمونږ پنځ باندې د دوی حکم دادې چې زمونږ پنځ باندې سبب موجود دی شهودو شهر موجود دی لہذا د د د پر زیر او د دوی مساتر د دا ډیر بهتر دی خبر هم ځان پر اساس شي کده موجود ده انده ده پر افضل لزم پرېسبان د خبرې نشې ده رو کې اگر چ دې پر رخصت باندې عملو کی ورست سفر کې اونې نو یو دلیل شو کمالي سبابيه شهود الشهر او دوم دلیل ذکر کوي دا غیره کارا د افضليه جون دا ده چې تردد پر رخصت کې تردد ده پس او د رخصت نامرات سهولت ته سهولت کې دلته ترهدد ده امره ځان تعالی اوس سهولت او یسر رخصت خو دې او یسر لپاره نو آیا دې لپاره سهولت په دې کې نه چې نور خلقوم نشې دین نيسي بس ځان خلاص کی صحیح شه چې کله بل هماشي نو دا آسان نشي صحیح شه کنه وي زموږ هم ګيرو هدهم پکې راګيرو صحیح شه کنه چې بل هماشي نشي آسان نو آیا سهولت په دې کې ده او که سولد رستو پا دی که ریچ نور خلق خزان لچرگان او دغسر که یو دی یواز روجی نیسی دی یو طرف تجوگو سولت اولد دی که ریچ پیل حال شریعت دل اجازت ورکڑه پری ریچ نور سو دی دیخو خوراکونه کئی مشاکت تهی د سفر ځم موړ کی په دې کې اساني ده د سفر حالت ته گراني ده نه دل خوراکونه کولای خو بل طرف ته چګورې راستو بیا خله خوراکونه گئی او د بهواز ترسکی نو سہولت اوس په دې کې چې نور ځان خلاصي درو جون ادم ځنه نو, نو تردد دې پر رخصت کین سولت په تنه لګی چې دې کې دې کې اغه کې صحیح شه امه چیکره رخصت متردد دې چې دې کې یو کاغه کړي نه د خو یو له روح نه عظمت راجشه او نو وچې بل تر هغه دې عظمت حکم کمال سبب موجود ده. صحیح شو نو هغه کمال سبب ید د وجنا پروکسد باندې راجح وګرځید نو د رخصت چې کم فائدنه نه لا په عظمت دا قدی کې صحیح شو او د عظمت پر مرجع موجود دا سببیت ده چې کمال سبب یه نو لهداه تقریبا عمل شي اولان او کدی نکې پاولوی ساتنه نو شریعت د اجازه په حق حکم متأخر د رسولونی سي و انتر حلق بدی باندې عمل کیسه پر کی تقریبا تقریبا ډېر خلک داسي چې نخرى اوبه سفر ګرانه چې سفر کیته ني شهل راونی ما تک هغه سفر کې روانه پښمنه راشي باز خلک دي ورځې بسار کې ورځې پښمنه کړي جوانی کې په سفر نو چې اوس کې چې په سفر کې روانه کم ورځې راځي نو هغه پښمنه مکوه سفر دوران کې چې پښمنه را نو حکم د دې د دې ان صوم ابزل عن ما صوم زمن افضل ده لکمالی سبب بحیزه کمالی سبب د سو موجود ده چه شهر دی و تردد ده سهولت ده رخصت و العظیمت <متحدث> ده سکه الفاظو بانیا پوشه د تردد ده سهولت نه چې دا تردد ده سهولتنا چه ده مرتردد ده سیشو پا ما بین ده رخصت و ده چه ده عظیمت کی ده کمشتا من وجهن او من وجهن سهولتو اغی کمشتا دفل عظمتو عظمت او پسې تفیر دی تفسییر و لکف تفسیيل ده فل عظمت عزیمت چ اددي دا اادقی معنا د رخصت چې یو سر دی من حص په د حثیت سره تظم من حص تظمها په حثیت د متظممن کېدو د عظمت د غلت لگل ی سره موفقة مسللمه چې دا موفق د دا یو سر مووافق دی د چا سره. مو تزمن د د د عزیمتو یسر موافقت المسلمین یسر د موافقت د مسلمانانو سره با دیکی اصانی د د د مسلمانه سره نو پروژه نیسیلو کتیل تصیش ده اصانی د د نیپا عزیمت کی خبره ده صحیح شکنه تو د دی مان رخصتی عزیمت مان د رخصت با دی هیسیت ورکی چې دا د متزمن د د اغا اصانتیار لڑه کم پیدا کیجی د موافقت د مسلمانه تاسو په سي استثنا په دې باندې نیمه موګه فاب زلون باندې نیمه موګه د اګه استثنا پتا اولګره چې عظمت او رخصت په یو اعتبار برابر دیو عزیمت پا پا نا. نا. پا دی په یو اعتبار عظمت ته نه افضل مه خدا په هر وخت کې نه په هر وخت کې نه په هر وخت کې ځکه نه بعض اوکات دا سې دي چې لازمی تر به ته پرخصت باندې عمل کې شریعت چې رخصت ور کړنه اګه د سنکاتو د وجنه ور کړنه هغه صورت ده چکم صورت صورتت کې ته پ نفس نص باندې یاې کې په حالاقات باندې <سؤال> چرهکهزه سفر کوم ګران سفرر دی مشکت دی پیدا دی او زر رووجیمنیزه به حالات نو دا رخصتډدي لپاره چې ته د حالاقت نه بچ شي او ت خپل ببدنی پیدا اوچته ک او تا ته په حاصل شي ځکه شریعت حکم رخصتکړه دی نو پهدي صورتې بیتته په عزیمتبانندې عمل لکه عزیمتبانندې افزنل نه دی بلکې حکم دلسه په رخصت باندې شر افزنل دی, دی. او ا هاپل خلاق مگر دا چې دا یریگی په حالات بانو رخصستم شته دی حال ننفس پخپل نفس ې پلی سلو بیاده د پاه نشته له نفسو دا چې دقام کې خپل نفس لقاممت سومي دپه درژي دنی سلو صحیح ش نه ل وجوب عن ځکه وجود چریان بود د د ملب نه ساکت رااض شو ساکت دی دلته کې فیل حال د دنا وجود د باندې نیشته متخر دی ساکتته یعنی دنا وجي دا دینه پیل حال سا ده لان الاجوبه زك اجوب نفس اجوب خبره زك شهود الشهر موجود دجن لان الاجوبه عنه ددنا عنه ساكتون ددنا ساكتتها للنس عده من ايام اخرى بخلاف النوع الاول بخلاف النوع الاول والمعني النوع الاول كتاسو كتاليو نالتك كمي ثواني وركدي مساله مثلا ايمان دا دليلهم قائم دو في الحال هر تايم هر سيكند سيكند طار اللمحه كي الانسان من ايمان واجب الايمان پدېبه مواجد د اقرار او پزلباندېمو دی نو الته کې هر ټیم چې کم عظمت دی دغه حکم مؤخر نه دی موجود دی او دغه دلیل هم څه موجود په خلاف د دلته کې چې دلیل خو موجود دی او خوکم څه دی مؤخر دی هغه ټول مثالینو کې عظمت حکم په الحال موجود دی مؤخر نه کې اطلاق د مال د دا غیر دار کې حرام نه صحیح څنګه اده کوو نه نو راول تناول د مسترد شو نمال دغیر نمال دغیر ار ټیم کې څه حرام دي خو بیا هم شرید اجاره او دلته حکم متأخر دی بل بس دا